hasier marti arena udako itzordu nagusietako bat izaten da euskal jira irunen dagoeneko ba, tradizio handiko festa da ez ahori da zein da euskal jiraren eh, arrazoia zein da berhelburua berhelburua da euskal jai bat antolatzea osea gure lengo nortasuna kaleatzea kalengo iturak erakustea jendei gaurkounen gaitzen diren oiturak lehen bat zerritan lanak, ze bizi modua zuten gura hitona monak, gaurko gunean jazirena egipuzen, eta jendazko kezitunak ezagutzen. Azalduko diguzu ba, modula urbatean bera ere, zen izan den Euskal Jiraren historia, beharen bilakaera? Bueno, ba, gerra binen lehen egiten zen, ta, gero mila beratzen dira eta urtean, ba, eh, kodrilla bat puntatu zen irunen, eta lan egiteko akortu zien zer egiten zen, garaia egiten eta zantzuten ere berreskuratuko zutela jai hori eta ziren poliki-poliki eta zarko unian jairunen jai handi bada. Dos ba, aipatu duzun bezala euskal kulturaren e, tradizioen ezaguarriak aurki daitezke, lan abesak, e, lanbideak, tresnak, jantziak eta bar, ondare guzti hori berreskuratzen du euskal jirak ezta? Hori da eta gure de, musika tresna sakik egunentze har ze kitixar zainerua de, de e, die bueno suan irunen dabiltate gure gure kultura Beste elementu garrantzitsuak gurdiak izaten dira e, elkarte ezberdinek eskuz e, prestatzen dituztenak ezta? Hori da jai honek nortasun ondina da ba, gurdiak elkarte bakoitza gurdi bat atatzen du eta aurten konten haudezatik beste bikurdi atea berdiet eta eh? da zati, jende gutxi dago lan egiteko bineo, noan di, bada, bada Beraz, eh, azpimarratzeko da elkarten laguntza pentsatzen dute euskara jira antolatzenak orduan Hori da eta e, e, baina 8 10 pertson antolakuntzan baino giro elkarte elkartea asko daobe ba kurdileak ta dena prestatzen da bebe kasoetan lan egiten jaia ezin daiteke aurreatea. aipatu dela ere ba elkarteetako kide zain beste donork ere ba parte hartu zakela es eh? festa parte hartzailea dela ba gae, jaia erekia da negu guztientzat betitzen da hola egun hortan nahi ne, duenak euskal eh, jantzia jartzen ditut, ta eta nahi duen musikan, nahi lekuan zartu daiteke, ota... ez zen Eze, ez dago goitxita elkarte batean, ez da el bate. Eze, ez ez, jene guztik da jaia, gurduan bai parte hartzeko eta bai ikusteko ere Beraz aurtengo gitaragoarekin sartuko gara orain Ostiralan abiatuko da, birungo bandaren kontzertuarekin ez da? Hori da, Ostirale Jai Tontoian, Santiago Zoan irungo bandat, ametxa bezbata egongo da, e, kontzertu politi izaten da, eta ja horrengo gunean ja, egun guretako egun aldila. Desfilea da horre Euskal Girako ekintza nagusia ez, larun batekoa, baina lehenago bestein bat hitzor bestein bat proposamen ere egongo dira egongo izan, zehar ez, e, gitaragoa zabala da? Hor, da, goizan goizazten ja, eta orten, ba, urra nire platza, no haindiko gratan dola dauden, ba, orten Santiago auzo nain da eta goizan goiz ba artizoa, zegi txal, bestolariak, dantziak taberna bat antolatzen dugu beti txistorrakin ta tabenekin ta gero ere egoten da eta goitza politia izaten da ta gero baskantzeko orduan elkarte bi elkarte ta joeten gara baskaltzea eta erratzaldea erratzoleko seikan desfilatu artean da Desfilea esan bezala, ba, larun batan arratsaleko seietan aterako da eta nolako desfile izaten da, e, bazalduko diguzu, deskirratuko diguzu desfile hori? Bai, e, lehetsun borro tigatatzen da, eta azkieran, bat, atzen Mikeleteak, irungo bandera eta ikurri nena, gero irungo musika banda, eta atzetik gurdik guztiak haurten amar, jungo dire, eta burri bakoitan atzian, ba, dantzari talde bat, eta trikit hilariak ditugu, eta parte hartzen dituzte duten, jende guztia, dantzan, zaitxan, eta gustora. Aipatu duzu, e, desfilaren bukaera eta ondorengo gunen nagusia, ba, urtan ilga plaza izan dela urtetan, baina aurten, obrak direlata Santiagoko Euskal Javi frontoia izango da, gune hori, e, honek e, zer suposatzen du, zailtasunen bat e, kartzen du, edo, nolako izango da? Ba, ziren, zaitzuna baiz, zaitzuna berdina oitama bost urtetan leku berdinen egitea eta gauza guztiak aldatzea lekuz. Hien espero dugu nolala, esperantza dugu bate nolateaztea. Eta desfilaren ondoren, zer ikusi, zer egin alizango da bertan, Santiagoko Euskal Jai frontoian? Ba, bukarraza dean, tabernabain jaia e erekia izango dugu eta ratzaldean zardinak, txiztorra eta energi ziru ditzen dugu. Eta gero erromeri bat antolatzen digute, kementan zatzaldeak, eta jende guztia dantza jartzen duena, beti. Beraz, e, bon asko osoko jende animatuko dugu itzordunetara, irungo euskal jiran parte hartzera, ez? Horida, ne duten guztiak etortzea, bai... irun ondoko herrikoak, endaiakoak, eta dugu kendaiakin... Arreman ahondiak dugu, endaiko fes bat kantola kontzakiz, eta zizik, bebe, eh, endaietik eh, gurti batek hartzen dugu urtero, irunea, partartzea, eta gero irande bertan, gu ara jutengea, enda irak gure gurti batekin. Garrantzitsua elkarlan hori ez, e, ondoko herriekin, ba, azkenan, eh, normalean, date ere ba behor koinciditzen duzu edo, inguruan izaten dira, eta beraz, elkarlan hori haipatzeko da, ez? Bai, bai, harreman noso nadakagu, eta bi jaibieta, ale mitartian, bat beste laguntzen dugu. Bale, ba, besterik ez hasier, mi esker, eta urrengor arte. Bale, esker, gazo.